Hej och välkomna allesammans till ett nytt avsnitt av veckan med p Krim. Idag så kommer vi prata om en TikTok-misshandel, flera tillslag mot sexköpare men också politiker som blir utredda för brott. Och som vanligt kan ni gå in och kolla på Instagram, p Krimpodden. Där har vi tillhörande bilder i de fallen där det finns bildmaterial att visa. Men vi ska börja i Malmö. Tre unga kvinnor har dömts för en grov misshandel mot en 16-årig tjej. Det här skedde förra sommaren på en gångbro på Ångbåtsbron nära centralstationen i Malmö. Och motivet ska egentligen ha varit ett, ja, ett tjafs mellan två av de här tjejerna. Och det som står ut här det är ju att de filmade allt det här, la upp det på sociala medier, TikTok, Snapchat. De fick rätt mycket kommentarer om att de var fega som attackerade en ensam tjej. Men sen blev ju allt det här också bevismaterial för polisen. Den här tjejen som blev utsatt, hon mötte ju vad hon trodde var då tre kompisar vid centralstationen och de gick sen till den här ångbåtsbron där hon blev slagen, sparkad, även dragen i håret. Det finns bilder i förundersökningen eller polisutredningen på hur hon har blivit liksom blodig i hårbotten, misshandeln, den pågick ett tag och hon beskriver i efterhand att hon var väldigt rädd. Och hon fick såklart också fysiska skador av den här händelsen och enligt tingsrättens dom så har hon varit utsatt för ett livsvalligt våld och att det egentligen är ren tur eller hur man ska se det som mm. gör att det inte blir allvarligare skador. Och Malmö, tingsrätt kom ju nyligen med en dom. Två av de åtalade de döms, ju till grov, eller döms för grov misshandel och den tredje för medhjälp till grov misshandel. Två av de unga kvinnorna som fyllt 18 de får skyddstillsyn och 200 timmars samhällstjänst som straff. Medan den yngsta, hon är jämn gammal med offret, hon får ju då ungdomsvård och 70 timmars samhällstjänst. Och I slutet av november gjorde polisen i Stockholm flera tillslag mot sexköp, dyk 70 stycken och där är ju de flesta då misstänkta, 70 stycken är gripits flesta misstänkta då för köp av sexuella tjänster eller försök till köp av sexuell tjänst. Men det är också två personer som är misstänkta för koppleri, det är två män som har blivit häktade och koppleri det handlar alltså om att man förmedlat en kontakt mellan sexköpare och säljare eller tjänat pengar på att någon annan har sålt sex eller för den delen båda delarna. De här personerna som har sålt sex det har varit både kvinnor, det har varit män Medan samtliga köpare som polisen har gripit har varit män. En tendens också som man har sett från Stockholms polisen är att sexhandeln har flyttat från centrala delarna av stan ut till hotell i närliggande förorter. Man tror att det här eventuellt kan ha med den rätt liksom offensiva attityd man har mot sexhandeln nu. Under det här intensifierade arbetet som polisen har bedrivit mot sexhandeln så har man också uppmärksammat massagesalonger och det här är ju egentligen inget nytt fenomen. –Nej, man pratar om att det ska finnas omkring 300 massagesalonger– –i Stockholmsområdet runt om. Och gällande väldigt många av dem så har man fått in tips– –om att det säljs sexuella tjänster kopplade till massagesalongen. –Senaste veckorna så har ju nyhetsflödet varit dominerande, mm. kan man säga– av regeringsförhandlingarna. Och vi har också fått Sveriges första kvinnliga statsminister. Mm. En första period, eller vad man ska säga på sju timmar. Men nu i veckan blev det ju klart att Magdalena Andersson är Sveriges nya statsminister. Ja och i tisdags då var det dags att börja presentera statsråd eftersom Magdalena Andersson då tar över toppposten, så blir det Mikael Damberg som fyller rollen som finansminister eh, och det gör ju att Morgan Johansson nu kommer ta över både som justitieminister och inrikesminister. Vad ser vi om det här kommer bli ännu svårare att få någon typ av kommentar från polisen nu från högsta hönset? Vi får väl se vart det där landar någonstans. Men Mikael Damberg, han försvinner ju inte helt från rättsområdet. Han kommer ju ha ansvar för Tullverket och vi har ju gjort en hel del avsnitt som har byggt på Tullens utredningar. Mer eller mindre direkt efter att majoriteten av de här stadsråden blev presenterade i alla fall så rasslar det till lite i mejlkorgen från åklagarmyndigheten. Mm. Det meddelades att Maria Sterup vid särskilda åklagarkammaren, hon åklagare där, har inlett en förundersökning om sexuellt ofredande mot en av de nya ministrarna inför strukturminister Thomas Eneroth. Och Aftonbladet rapporterade ju om det här den 18 november att Eneroth då misstänktes för att ha tafsat på en partikollega under partikongressen. Han hävde ju det att det var ett misstag och partiet kollade på det här men sen har inte gått vidare. Men nu väljer ju då Sterup att göra det efter det avslöjandet och hon säger ju i då det här pressmeddelandet att det handlar ju om att kunna hämta in ytterligare material och uppgifter då i syfte att kunna bedöma exakt vad som har hänt egentligen. Så vi får se vart det landar helt enkelt. Men ett annat fall där det mer är då konstaterat att det har skett ett brott. Det gäller en dom i Göta Hovrätt som handlar just om sexuellt ofredande och där utredningen också startade efter ett avslöjande av en annan kvällstidning i det här fallet Expressen. Det gällde Sverigedemokraternas Europaparlamentariker Peter Lundgren och Lundgren han friades ju i tingsrätten mm. för det här sexuella ofredandet och det skedde ju också mot en partikollega, mm. men blev då som sagt fälld i hovrätten. Ja, för att den här utredningen, den tog ju fart då efter att David Bas på Expressen hade avslöjat hemliga inspelningar där den här kvinnan då som blev ofredad berättar om den här kvällen. Men när det publicerades, då var ju det burkat såklart, anonymiserat. Burka är alltså att man har pitchat eller förvrängt ljudet så att man inte hör vems riktiga röst är. Och det materialet spelades upp i tingsrätten men som det var burkade så kunde man inte riktigt bevisa att det var den personen som hade sagt det. Men i hovrätten så fick man ta del av andra inspelningar av kvinnan som inte var burkade och Lundgren fälldes alltså. Han fälldes till 60 dagsböter av 1000 kronor men i onsdags så meddelade han att han överklagade ju det här för få upp det till vård. Vi får se hur det går med det det var allt för idag men vi är tillbaka på onsdag med ett längre avsnitt och du får gärna tipsa oss på petrekrim.sverigesradio.se och så, så här, gå in och följ oss på Insta där vi heter Petrekrimpoddan och där vi också lägger upp en del bildmaterial från olika utredningar. Tack och hej!